Мене звуть Костянтин Шарко. Іноді я читаю вслух, і іноді це декому навіть подобається. Якщо ви з таких людей, то можете лишити коментар, лайк та підписатися. Окремо дякую тим, хто донатить і став спонсором на ютубі. Примарний політ. Розділ 11. Єгар сидів за кухонним столом, опустивши погляд. Перед ним лежали три фотографії. Перша – Енді Сміт, з кривавим символом орла на лівому плечі. Друга – зі смартфона Єгера. Такий же символ на внутрішній стороні обкладинки документа про операцію Вервольф. І третє фото – дружина та син. Під час служби в армії Єгер не був одруженим. Довгий, щасливий шлюб. І життя в спецназі не часто поєднувались кожен місяць нова місія протистояння, залитій сонцем пустелі, спітнілим джунглям або вкритій льодом горі. Часу на тривалі романи не дуже багато, але потім сталася аварія під час висотного стрибка у вільному падінні над африканською саванною у єгера вийшов з ладу парашут, йому пощастило вижити. І після місяців в лікарні зі зламаною спиною та спроб повернутися до фізичної форми, дні САС підійшли до кінця. Саме в цей час, час довгого року одужання, він вперше зустрів Рут. Вони познайомились через спільного друга і спочатку зовсім не ладнали. Рут, молодша за нього на шість років, випускниця університету і затятий борець за дику природу, та охорону навколишнього середовища вона вважала єгера своєю полярною протилежністю. Що ж до нього самого, то він припускав, що хіпі, яка обіймає дерева, зневажатиме такого елітного солдата, як він, саме завдяки суміші його гострого, як бритва, дражливого гумору і її завзятої поведінки в поєднанні з її вражаючою красою. Вони поступово почали цінувати один одного і, врешті-решт, закохались. З часом вони зрозуміли, що їх об'єднує спільний зв'язок – палка любов до всього дикого. Рут була на третьому місяці вагітності Лукою в день їхнього весілля, на якому Енді Сміт виконував роль свідка. І завдяки народженню сина, а також наступним місяцям і рокам сімейного життя вони створили диво, виховавши міні-версію своїх двох я. Кожен день із Лукою і Рут був чудовим випробуванням і пригодою, яка робила порожнечу втрати ще більш нестерпною. Близько години Єгар дивився на ці три зображення жовтий нацистський документ, поліцейську фотографію, самогубства, на обох той самий символ Орла а також фотографія руд і луки, і намагався зрозуміти зв'язок, який існував між ними. Було відчуття, якого він не міг позбутися, що якимось чином цей символ, пов'язаний зі смертю, ні, зі зникненням, його дружини та дитини, якимось непізнаваним чином, виникало тривожне відчуття причинно-наслідкового зв'язку. Можна назвати це шостим почуттям солдата, але з роками він навчився довіряти цьому внутрішньому голосу. А може, це все була повна фігня. Можливо, три роки в Біоко і п'ять тижнів у в'язниці Блек-Біч нарешті взяли гору, і тепер параноя в'їдалась в нього, як темна і гідка кислота, руйнуючи розум. Єгар майже не пам'ятав тієї ночі, коли дружину і сина вирвали з його життя. Це був тихий зимовий вечір, ясний, захоплюючий дух, спокій і краса. Вони розбили табір на валійських пагорбах. Над ними широке і дике зоряне небо. Місце, де Єгар відчував себе найщасливішим. Багаття затихло, і останньою свідомою думкою Єгара було заповсти до намету, застібнути спальники та пригорнути дружину та сина, щоб зігрітись. Натомість майже смерть. Намет був наповнений токсичним газом, який зробив Єгера абсолютно беззахисним. Тому відсутність будь-яких подальших спогадів не стала несподіванкою. Він прийшов до тями у реанімації. Його дружину та сина вже шукали багато днів. Але він не міг збагнути дещо, і це лякало. Чому цей символ був присутній в цих давніх спогадах? Доктор попередив його, що такі спогади десь там є, що одного дня вони, швидше за все, почнуть спливати на поверхню, як корчі, викинуті на берег штормовим морем. І чому саме цей орел сягав так глибоко і витягував їх назад до світла? Розділ дванадцятий Єгр провів ніч у квартирі. Йому знову приснився сон, який так довго переслідував його після того, як рут і лука зникли. Чіткий аж до того моменту, коли їх у нього відібрали. Все, наче сталося лише вчора. Але в ту ж мить, коли Єгера поглинула темрява, він прокинувся, стогнучи. Клубку просочених потом простирадов. Це його мучило. Ця неможливість туди потрапити, Згадати хоча б у відносній безпеці власних снів. Він рано встав, схопив з шафи пару кросівок І вирушив по поцілованих морозом полях. Він прямував на південь, Слідуючи пологим схилом, що вів через неглибоку долину, Увінчену лісом хроу копіс. Він вийшов на доріжку, яка вела широкою петлею між деревами, і прискорив темп, влаштувавшись у знайомому ритмі. Це завжди було його улюбленою частиною шляху. Густий ліс захищав від сторонніх очей, високі ряди сосен глушили будь-який звук. Він дозволив розуму заспокоїтися в такт бігу. Нехай медитативний пульс кроків заспокоїть стурбовану свідомість. Коли він знову вирвався на сонячне світло, на північному кінці фазанової копи він точно знав, що потрібно робити. Повернувшись до замку Вордур, він швидко прийняв душ, а потім увімкнув комп'ютер. Відправив коротке повідомлення капітану, тепер полковнику Евандро, сподіваючись, що електронна адреса лишилась тією ж. Після звичних тонкощів він поставив запитання. Які інші сторони змагались з Wild Dog Media за майбутню експедицію? На думку Єгера, якщо і були люди, які мали мотив убити Енді Сміта, безсумнівно, треба шукати серед конкурентів. Після цього він забрав дорогоцінну фотографію дружини та дитини, сховав секретні папери у військовій скрині дідуся Теда, замкнув квартиру та завів тріумф. Він неквапливо проїхався по газелделонському провулку. Було рано, тож треба було вбити кілька годин. Він припаркувався на Тізбері, біля Бекет-стріт Телікатесен. У дев'ятій кафе якраз відкривалось. Він замовив яйця пашот, копчаний бекон та чорну каву. І поки чекав на їжу, його погляд привернув газетний стелаж. Заголовок найближчої газети проголошував, Центрально-африканський переворот. Президента екваторіальної гвінеї Чамбару взято в полон. Єгар схопив газету та провів очима по цій статті, насолоджуючись новинами разом з чудовим сніданком. Пітер Бьорк був впражений. Його переворот Готча вдався по плану. Він якимось чином зумів переправити людей через гвінейську затоку в розпал тропічного шторму. Він вирішив зробити це навмисно – Оскільки місцева розвідка, швидше за все майора Моджо, припустила, що сили Чамбари будуть на березі через жахливу погоду. Люди Бьорка вдарили під час урагану. Солдати Чамбари були захоплені цілковитою несподіванкою, і їхній опір швидко розсипався. Президента спіймали при спробі втекти з країни на своєму приватному літаку в аеропорту Біоко. Єгер усміхнувся. Можливо, він все-таки отримає сьому сторінку з маніфесту Херцогині, хоча це не здавалось особливо важливим зараз. Через 15 хвилин Єгар притиснув палець до двірного дзвінка. Він лишив тріумф у селі і пішов на пагорб, попередньо попередивши Дульче про те, що приїде. Дульче. Солодка. Дружина Сміта безперечно підходила до свого імені. Сміт познайомився з нею в Бразилії під час другої навчальної місії. Дульче була далекою двоюрідною сестрою полковника Евандро. Шлюб послідував за бурхливим романом, і Ягер не міг сказати, що звинувачує Сміті в тому, що той поспішив одружитись. Зріст п'ять футів, дев'ять дюймів, темні очі і гладенька шкіра. Дульче виглядала пристрасно. Вона також була ідеалом для шлюбу як ясно дав зрозуміти Єгер у промові свідка, і в той же час м'яко нагадав Дульче про погані звички смітті, але незмінну вірність. Двері до мілсайду відчинились. дольче стояла, вражаюча, як завжди, зі сміливою усмішкою на смаглявому обличчі. Але їй не вдалося приховати горе, яке лежало під поверхнею. Єгер простягнув їй корзинку зі смаколиками, яку купив у кафе, а також на швидкоручу на шкрябому листівку. Вона заварила каву, а Єгер розповів про коротку версію своїх трьох зниклих років. Він, звичайно, підтримував зв'язок з її чоловіком, але в основному в одну сторону. Сміті регулярно повідомлював електронною поштою, що нічого не чутно про зниклу дружину та сина. Єгер домовився зі своїм найближчим другом, що його місцезнаходження залишатиметься в суворій таємниці, доки не вирішиться інакше. Тільки одне застереження. Якщо Сміті помре або стане недієздатним з інших причин, його адвокат оприлюднить подробиці про місцезнаходження Єгера. І саме тому йому здавалось, що саме так Раф і Фіні знайшли його. Але напряму він не запитав. Після смерті Сміті все це стало неактуальним. «Було щось?» – спитав Єгер, коли вони вдвох говорили за кухонним столом, обідаючи бразильською кухнею Дульче. «Ну, щось, що могло б свідчити про те, що він нещасний? Що він наклав на себе руки?» «Звичайно, ні». Очі Дульче блеснули іскрою латиноамериканського гніву. Вона завжди миттєво спалакувала. «Як ти можеш таке питати? Ми були щасливі. Він був щасливий». «Ні». — Енді ніколи б не зробив того, про що говорять. Це просто неможливо. — Не було проблем з грошами? — запитав Єгор. Проблеми з дітьми в школі. — Ну, допоможи мені. Я борсуюсь, намагаючись знайти хоч щось. Вона знизила плечима. — Ні, немає чого. — Він не пив? Або не вдарив би по пляшці? — Єгор, його більше немає. — І ні, Амігос, він не пив. Її погляд зустрівся з його. Болісний, димчастий, навантажений гнівом. І у нього був символ. Наважився ще раз запитати Єгар. Щось на кшталт татуювання, на лівому плечі. Який символ? Дульче виглядала здивованою. Нічого у нього не було, я б знала. Єгар зрозумів, що поліція не показала їй фотографію орла, вирізаного на плечі її чоловіка. Він їх не звинувачував. Це вже було досить травматично для неї, і дольше не потрібно було стикатися з усіма кривавими подробицями. Тому він швидко задав наступне питання. «Ця експедиція в Амазонку, як він до неї ставився? Проблеми з командою, з Карсоном, кінокомпанією? небудь, Ти знаєш, як він ставився до джунглів. Любив їх». Але був дуже схвильований. Хоча, мабуть, було, мабуть, дещо. Це, однак, мене більше турбувало, ніж його. Ми навіть жартували з цього приводу. Я познайомилась з командою. Там була така жінка, росіянка, Ірина... Ірина Нарова, блондинка. Вважає себе найкрасивішою жінкою у світі. Ми не порозумілись. Продовжуй, підказав Єгар. На мить вона задумалась. Ніби вона думала, що вона природжений лідер, що краще за нього. Наче б то хотіла забрати його роботу, забрати експедицію. Єгер подумки занотував все, щоб потім провести глибоку перевірку біографічних даних Ірини Нарової. Він ніколи не чув, щоб хтось скоював вбивство з такої причини. Але чорт забирай. Тут, мабуть, багато чого було поставлено на карту. Глобальна популярність на телебаченні, обіцянка міжнародної слави та потенційна удача. Можливо, мотив все-таки був. Після розмови Єгер рушив на північ. Тріумф того дня мав проїхати багато кілометрів. Як не дивно, візит до Дульче заспокоїв його. Це підтвердило те, у чому Єгер і так був упевнений щоб в житті Енді Сміта все було добре. Він не наклав на себе руки, його вбили. Лишилось розшукати вбивць. Він покинув дульче, сказавши, що якщо їй або дітям щось знадобиться, треба тільки зателефонувати. Це була довга дорога від Тізборі до кордонів Шотландії. Егар ніколи не розумів, чому його двоюрідний дядько Джо вирішив переїхати туди, так далеко від друзів і сім'ї і завжди відчував, що чоловік ховається, але від чого саме – невідомо. Водоспад Баклі на схід від Лангхольма нижче озера Хелмур. Навряд чи можна знайти більш віддалене і заховане місце і лишитись на планеті Земля. Тріумф був гібридним, шосейним та позашляховим мотоциклом. Але коли єгер повернув на колію, що вела до хатини дядька Джо, як вони її завжди називали – то не дуже зрадів, бо потрапив під перший сніг. І в міру того, як траса піднімалась вище, умови погіршувались. Розташована між Мосбрей-Хайт і Лоукнейс, кожна з яких є вершиною висотою в півтори тисячі футів, хатинка розташувалась на сніг лявині серед величезного простору лісу на висоті близько тисячі футів. По товстому шару снігу, Єгер зрозумів, що ніхто не їздив цим шляхом вже багато днів. Він узяв із собою продукти – молоко, яйця, бекон, сосиски, вівсану кашу, хліб – під час підстопу у Вестморленді, одному з останніх перед тим, як з'їхати з М6. На той час, коли він під'їхав до глявини дядька Джо, то вже використовував обидві ноги, щоб стабілізувати мотоцикл, коли проїжджав через горбаті кучу гури за вхлипшки фут – а то й більше. Влітку це місце було чимось близьким до раю. Єгеру, Рут і Луці було важко не їздити сюди. Але в довгій місяці зими... Три десятиліття тому дядько Джо викупив цю землю у комісії з лісового господарства і побудував будиночок майже одноосібно. Хоча той був занадто розкішним, щоб це було правдою. Він відвів струмок на землю і викопав кілька невеликих озер, одне каскадом перетікало в інше. Все навколо було перетворено на екорай із затіненими куточками для вирощування овочів. За сонячними батареями та дров'яною піччю, а також енергією, що генерується вітром, він був близький до енергонезалежності. Ні телефону, ні мобільного зв'язку. Тому єгар не зміг подзвонити заздалегідь. Густий потік білого диму здіймався зі сталевої труби димаря, що височив над домом. Дрова носилися з лісу безкоштовно, і загалом хатинка завжди пахла димом. У своїй 95 п'ять дядько Джо потребував тепла, особливо коли погода ставала такою ж поганою, як зараз. Єгар припаркувався, прошмигнув крізь кучу гори і постукав у двері. Йому довелось постукати кілька разів, перш ніж зсередини почувся голос. — Йду! Йду! — почувся скрип дверей, а потім вони широко відчинились. Пара очей визирала з-під копиці білосніжного волосся. На Наместинні, блискучі, повні життя. Вони, здавалось, не втратили своєї гостроти за минулі роки. Єгар простягнув коробку з продуктами. — Я думаю, вони знадобляться. Великий дядько Джо дивився на нього з-під скелястих брів. Після смерті діда Теда, дядько Джо, як називав його єгар, взяв на себе роль почесного дідуся і дуже добре впорався. Вони стали дуже близькими. Очі дядька Джо загорілись, коли він упізнав несподіваного гостя. — Віл, мій хлопчику, не варто й говорити, що я не чекав на тебе. Заходь, заходь, знімай мокрі речі. Я поставлю чай. Етель вийшла на прогулянку по снігу. Вісімдесят три роки, а в душі шістнадцять. Типовий дядько Джо. Єгер не бачив його чотири роки і якось надіслав листівку з біоко, просто щоб дід знав, що він ще живий. І ось, без попередження, Єгер на їхньому порозі. І Джо точно був радий. Ще один день у Баклімур. Деякий час вони робили необхідне, обмінювались новинами. Єгер розповів історію свого перебування в Біоко скорочено. Великий дядько Джо розповів про останні чотири роки. В Баклі не було великих змін. Потім Джо запитав про Рут і Луку. Єгер підтвердив, що їхнє зникнення зараз є такою ж загадкою, як і тоді. Нас доганяючи з Гайене, Джо кинув на Єгера одним із своїх поглядів, наполовину – сталевою інквізицією, наполовину – безтурботною дражнилкою. «Отже, не намагайся сказати, що ти проїхав увесь цей шлях посеред сами лише для того, щоб привезти старому якусь їжу. Для чого ти тут?» У відповідь Єгер сягнув рукою в куртку і витягнув телефон. Далі знайшов фотографію символу орла. Ту, що зображена в документі операції Вервольф. Він поклав її перед Джо на кухонний стіл. «Вибач за новомодні технології, але чи відомий тобі цей символ?» Великий дядько Джо порпався в кишені кардигану. «Мені знадобляться окуляри!» Він утримав телефон на відстані витягнутої руки і нахиляв його то туди, то сюди. Він явно не був знайомий з цією технологією. Але коли очами розглядив зображення, його охопила драматична і несподівана зміна. За ліченні митії колір повністю зник з обличчя. Він став білим, як привид, його рука тремтіла, він повільно поклав телефон на стіл. А коли дід глянув угору, в його очах з'явився вираз, якого єгар ніколи раніше не бачив і ніколи не сподівався побачити. Страх. Розділ тринадцятий «Я... я очікував. Я боявся». Великий дядько Джо ахнув, показуючи жестом у бік крану. Єгер поспішив за склянкою. Старий узяв тремтячими руками склянку та випив воду, розливши половину на стіл. Коли його очі знову зустрілись з очима Єгера, Здавалось, що з них висмоктали все життя. Він окинув поглядом кімнату, наче в ній були привиди. Він ніби намагався згадати, де зараз знаходиться, знайтися тут і зараз, у сьогоденні. «Де в ім'я Бога ти це взяв?» Прошепотів він, показуючи жестом на зображення в телефоні. «Ні, ні, не відповідай». «Я боявся, що цей день настане, але ніколи не думав, що станеться це з тобою, мій хлопчику, після всього, що ти вистраждав». Його очі перемістились в якийсь далекий куток кімнати. Єгар не знав, що сказати. Останнє, чого він коли-небудь хотів, це завдати дорогому, старому будь-якого дискомфорту, будь-якого лиха. Яке на це право мав Єгер, дивлячись на прожиті роки Джо? Великий дядько витрусив себе з роздумів. — Хлопчику мій, тобі краще зайти в кабінет. Я б не хотів, щоб Етель підслухала щось, ну, з цього. Незважаючи на свої вилазки на сніг, вона вже не така міцна, як колись. Ніхто з нас не такий, як колись. Він звівся на ноги і жестом показав на склянку. «Набери, будь ласка, ще!» Він обернувся в сторону кабінету і, йдучи, здавався таким, яким єгар ніколи раніше його не бачив. Згорблений, майже удвоє менший, наче на його плечі звалились всі біди світу. Дядько Джо глибоко зітхнув. Зі звуком, наче сухий вітер шелестить у горах. Знаєш, ми думали, що зможемо піти зі своїми таємницями в могилу. Твій дідусь, я, інші, шановні люди, люди, які знали, які розуміли кодекс. Вони замкнулись в його кабінеті, після чого дядько Джо попросив розповісти все, кожну найдрібнішу деталь. Кожну подію, що призвела до теперішньої ситуації. Після того, як Єгер закінчив говорити, старий помовчав, поринувши у свої думки. Коли він нарешті порушив тишу, то наче почав розмову з самим собою або з іншими людьми в кімнаті, привидами тих, хто давно помер. Ми думали, ми сподівались, що зло зникло. Прошепотів він, щоб кожен з нас міг піти до місця свого останнього спочинку зі спокійною душею та чистою совістю. Ми думали, що зробили достатньо. Вони сиділи в парі зношених із ручних шкіряних крісел, наполовину обличчям одне до одного, серед стін, обвішаних пам'ятними речами про війну. Чорнобілі фотографії двоюрідного дядька Джо в уніформі, пошарпані прапори, знаки розрізнення, бойовий ніж Командос, його пошарпаний бежевий берет. Винятків із теми війни було кілька. У Джо та Етель ніколи не було дітей. Єгер, Рут і Лука, вони були прийомною сім'єю. Кілька фотографій, в основному єгра з сім'єю, які відпочивали в каюті, закращували письмовий стіл разом з характерною на вигляд книгою, яка здавалась такою недоречною серед військових пам'ятних речей. Це був другий примірник рукопису Войнича, здавалося б ідентичний тому, що лежав у військовій скрині дідуся Теда. А потім... «Цей хлопчик приходить сюди. Мій дорогоцінний хлопчик», – вів далі великий дядько Джо. З... «З цим?» «Айн Рай Шейтлер». Останні слова були виплювані з люттю, коли погляд старого зупинився на телефоні Єгера. «Прокляття! З того, що каже хлопчик, здається, що зло повернулось. «І чи маю я право порушити мовчання?» Він дозволив цьому питанню зависнути в повітрі. Густо ізольовані стіни кабінету, як правило, глушили будь-який звук. Але все одно кімната, здавалось, резонувала з пітьмою розмови. «Дядько Джо, я прийшов не просто так», – почав Єгер, але старий підняв руку, щоб попросити помовчати. З видимим зусиллям він, здавалось, перетягнув свою увагу назад, дня. Хлопчику мій, не думаю, що можу тобі все розповісти, — пробурмотів він. — Твій дідусь, наприклад, ніколи б цього не схвалив, тільки якщо обставини не абсолютно безнадійні. Але ти заслуговуєш знати. Задавай питання. Ти, напевно, прийшов сюди з ними. Спитай, і я побачу, що можу розповісти. Єгер кивнув. Чим ви з дідусем займались під час війни? Я питав, коли він був живий, але дід ніколи не говорив. Що ви робили, і що це за документи? Він жестом показав на телефон. Щоб зрозуміти, що ми робили на війні, треба спочатку зрозуміти, з чим ми зіткнулись. Тихо почав дядько Джо. Минуло багато років. Занадто багато, вже забуто. А послання Гітлера було простим і жахливим. Я пам'ятаю це гасло. Ден Гойте, Гегорт, Унц Дойчланд, Ун Моргендія Гандзвельт. Сьогодні Німеччина належить нам, завтра всьому світу. Тисячолітній Рейх мав стати справді глобальною імперією. Він мав наслідувати приклад Римської імперії, а Берлін мав служити столицею всього світу. Гітлер стверджував, що німці були арійською панівною расою Уберменш. Вони використовували расову гігієну, щоб очистити Німеччину від. Унтерменш не до людей, після чого вони стали б непереможними. Унтерменшів мали б безкарно використовувати, поневолювати і вбивати. 8, 10, 12 мільйонів. Ніхто дестаменно не знає, скільки було знищено. Ми всі вважаємо, що це тільки євреї. Вів далі, дядько Джо. Це не так. Помирав будь-хто, хто не належив до панівної раси. Мішлінги, наполовину євреї або змішаної раси, гомосексуалісти, комуністи, інтелектуали, небілі, всі, поляки, українці, південні європейці, азіати, а інзацгрупи, ескадрони смерті СС, взялися винищувати усіх. А потім були «Лебен Сан Лебен» – «Життя негідне», «Життя», «Інваліди» та «Душевно хворі», «Нацисти» почали вбивати і їх, уяви собі, інвалідів, винищення найбільш вразливих верств суспільства. І ти знаєш, які засоби вони використовували? Вони забирали цих людей… Садили у спеціальний автобус під тим чи іншим приводом. Після возили їх по місту, закачуючи вихлопні гази. Вікна були закриті. Старий глянув на Єгера, і на його обличчі закарбувався примарний погляд. «Ми з твоїм дідусем бачили це на власні очі». Він зробив ковток води і доклав помітних зусиль, щоб зібратись. Але йшлося не лише про винищення. Над воротами концтаборів вивішували гасло. Арбайт Макфрай. Праця робить вільними. Ну звичайно ж, ніщо не могло бути більш далеким від істини. Гітлерівський рейх був економікою примусової праці, а Унтерменші величезна армія рабів. Вони працювали мільйонами. І, знаєш, найгірше, прошепотів він, це спрацювало. Принаймні, з точки зору Гітлера план спрацював, результати говорили самі за себе. Надзвичайне ракетобудування, новітні керовані ракети, крилаті, передова аеронавтика, реактивні двигуни, підводні човни невидимки. Нечувана хімічна та біологічна зброя, прилади нічного бачення. Майже на кожному полі німці забили серію перших олів. Вони випереджали нас на світлові роки. Гітлер мав абсолютно фанатичну віру в технології. Продовжив він. «Пам'ятаєш, Фау-2? Насправді німці запустили ракету в космос, а не совєти» як сьогодні прийнято вважати. Гітлер справді вважав, що технології виграють війну. І повір, якщо не брати до уваги ядерні перегони, які ми виграли, схоріш, завдяки удачі, ніж завдяки задуму, то до 45-го року німці майже виграли. Візьмемо цей підводний човен. На десятиліття він випередив свій час, аж до 70-х років, ми все ще намагались копіювати і зрівнятись з його дизайном. Маючи 300 таких, вони могли б задушити Британію і змусити нас капітулювати. В кінці війни Гітлер мав флот зі 160 готових борознити моря. Або Фаусім. Це зробило в 2 схожим на дитячу іграшку. Політ в три тисячі миль та й озброєна однією з їхніх секретних нервово-паралітичних речовин, за рином або ще чимось. Ракета могла принести смерть з неба на всі наші великі міста. Повір мені, Вільяме, вони підійшли так близько, якщо не до перемоги у війні, то до досягнення свого рейху, до того, щоб змусити союзників просити миру. І якщо б ми це зробили, це означало б, що Гітлер, нацизм, остаточне зло вижило б. Адже це все про що він і його основна група фанатиків дбали про захист тисячолітнього Рейху. Вони були так близько, старий стомлено зітхнув. І в багатьох відношеннях наша робота і твого дідуся і моя полягала в тому, щоб спробувати покласти їм край. Розділ 14. Великий дядько Джо простягнув руку до шухляди столу і понишпорив. Потім витяг щось, розгорнув цигарковий папір і простягнув єгеру. Оригінальний значок САС з білим кинджалом. Як ти без сумніву здогадався? Ми з твоїм дідусем служили в САС. Воювали в Північній Африці, Східному Середземномор'ї і нарешті в Південній Європі. У цьому немає ніякого откровення. Але зрозумій, мій хлопчику, наше покоління просто не говорило про таке речі. Ось чому ми тримали знаки розрізнення наших підрозділів і нашої історії війни захованими. Восени 44-го, на півночі Італії, ми обоє отримали поранення. Продовжив він. Операція в тилу ворога. Засідка. Кривава перестрілка. Нас евакуювали до лікарні. Спочатку до Єгипту, потім до Лондона. Можеш собі уявити, ніхто з нас не був схильний до легкого одужання. Тож, коли з'явилась можливість піти добровольцем у надсекретний підрозділ. Що ж, ми вхопились за цей шанс. Великий дядько Джо глянув на єгора, невпевненість затуманила йому очі. «Ми з твоїм дідом присягнули зберігати таємницю, але, ну, у світлі всього цього...» Він махнув рукою на телефон єгора. «Твій дід був старший за званням, на той час вже полковник». У січні 45-го, призначений командиром цільових сил, я став одним зі штабних офіцерів. Не зрозумій цього невірно, мій хлопчику. Я ніколи раніше про це не говорив. Навіть з Етель. Старий знайшов хвилинку, щоб зібратися. Отож, ми вступили в один з найбільш секретних підрозділів, коли-небудь створених. Ось чому ти ніколи не чув про нас. І була. «Дуже конкретна місія – вистежити головні таємниці нацистів, їхні військові технології, їхні вундерваффе, надзвичайно просунуті бойові машини та їхніх найкращих вчених». Тепер, коли старий почав, він, здавалось, і не хотів зупинятись. Слова зривались з його вуст, немов він відчайдушно намагався звільнитися від спогадів, від таємниці. І ми повинні були знайти вундервафе раніше росіян, яких вже тоді вважали новим ворогом. Нам дали чорний список ключових предметів – заводи, лабораторії, полігони, аеродинамічні труби, плюс вчені і перед усім експерти, які за будь-яку ціну не повинні були потрапити до рук совєтів. Вони ж наступали зі сходу. Це була гонка з часом. Така? яку ми значною мірою виграли?» «Так він натрапив на документ?» «Не втримався Єгер, щоб не задати запитання. Звіт про операцію Варвольф?» «Це не звіт», – пробурмотів дядько. «Це оперативний план. Документ такого рівня секретності ніби не існує. Він далеко за межами наших повноважень, навіть за межами цілого підрозділу». «Так де...» отжав Єфер. Старий знову зробив знак помовчати і продовжив. «Твій дід був гарним солдатом. Безстрашним, розумним, морально непідкупним. Під час роботи він усвідомив щось настільки шокуюче, настільки похмуре, що рідко говорив про це. Була операція на Чорному континенті, яка заперечується. Вона полягала в тому, щоб перевести найталановитіших, і найнебажанніших нацистів, абсолютних недоторканих, туди, де можна отримати від них користь. Годі казати, твій дідусь був приголомшений, коли дізнався про це. Жахнувся. Великий дядько Джо зробив паузу. Він знав, наскільки це неправильно. Він вважав, що всі нацистські воєнні злочинці повинні постати перед судом у Нюрнберзі, але тепер. — Ми переходимо в царства, яких він присягнув в абсолютній таємниці. На одну мить він кинув поглядом на Єгера. — І невже я порушу своє слово? Єгер поклав свою руку на руку старого. — Дядьку Джо, те, що ви мені розповіли, це набагато більше, ніж я коли-небудь знав або сподівався знайти. Прийомний дідусь поплескав його по руці у відповідь. — Хлопчику! Я ціную твоє терпіння і твоє розуміння. Але це далеко не просто. Після закінчення війни твій дідусь знову вступив до САС. Точніше, САС на той час ще не було. Офіційно підрозділ був розформований відразу після війни. Неофіційно Вінстон Черчилль, найвеличніший лідер, про якого коли-небудь могла мріяти країна, зборіг підрозділ. І слава Богу, що він це зробив. Сас завжди був дитиною Черчиля, продовжував він. Після війни він керував підрозділом таємним, повністю поза бухгалтерією, з готелю в центрі Лондона. Так і створились таємні бази по всій Європі, з метою знищити тих нацистів, які втекли від невода, вистежити, особливо тих. Хто був відповідальним за жахливі злочини під час війни? Ти, мабуть, чув про наказ Гітлера Командос. Він наказав, щоб всі полонені спецназівці союзників повинні бути передані СС для особливого поводження. Іншими словами, для тортур і страти. Сотні людей зникли в тому, що нацисти називали Nacht und Nebel. Ніч і туман. Великий дядько Джо на мить зупинився і продовжив згадувати, спрямувавши пам'ять далеко в темряву. Люди Черчилля вийшли на полювання за нацистами. Ціль – усі, незалежно від рівня стажу, бо той наказ надійшов безпосередньо від самого Гітлера. Найвищі люди нацистського режиму були прямо в полі зору твого діда, і це поставило його в прямий конфлікт з людьми яким було доручено вивести цих самих людей у безпечне місце. — То ми воювали самі проти себе? — перепитав Єгар. — Одна частина намагалась покінчити з найгіршим злом, а інша намагалась захистити? — Цілком можливо, — підтвердив старий. — Цілком можливо, що так. — І як довго тривала війна дідуся Теда? — Вона для нього ніколи не припинялась. Можливо, лише в той день, коли він помер. Отже, всі ці нацистські пам'ятні речі, — запитав їх, голови смерті СС, документи операцій. Все це він знайшов під час полювання? Дядько Джо кивнув. — Так, трофеї. Він говорив про темну пам'ять, про зло, яке було знищено, як і повинно. Я дуже мало знав про це. Навіть не знав, що твій дідусь зберіг копію, або що вона перейшла до тебе. Я чув згадки про це лише раз чи два, і то лише пошибки. Твій дідусь безперечно знав більше. Але свої найпотаємніші, найтемніші секрети він забрав у могилу. А що означає рейх-садлер? Дядько Джо довго дивився на Єгера. Ця штука у телефоні. «Це незвичайний рейхсадлер. Стандартний нацистський орел сидить над свастикою». Старий знову глянув в телефон єгера. «Це інше. Круглий символ під хвостом орла, на який потрібно звернути особливу увагу. Означає...» Старий здригнувся. «Тільки одне. Організація, що використовувала такий символ... І робила це після війни, коли світ нібито був у мирі, а нацизм був мертвий і похований, ще існує. У кабінеті було тепло, жар від дров'яної печі на кухні тримав температуру, але навіть при цьому єгар помітив холодок, що закрався в кімнату. Великий дядько Джо зітхнув і на його очах закарбувався примарний вираз. Я навіть не буду говорити що я не бачив цей символ майже 70 років, і був щасливий, що не бачив». Він зробив паузу. «І ось тепер мені здається, що я сказав занадто багато. Але твій дідусь та інші, вони повинні мене пробачити». Він зробив паузу. «Є ще одна річ, яку я змушений запитати. «Ти знаєш, як помер твій дідусь?» Це одна з причин, чому я переїхав сюди. Я не хотів більше жити в районі, де провів щасливе дитинство. Єгер знизав плечима. Тільки те знаю, що це сталося несподівано, несвоєчасно. Мені було лише сімнадцять, це занадто рано, щоб хтось розповідав подробиці. Старий зробив паузу, знову і знову перевертаючи значок САС у своїх волих руках. Йому було 79, мовляв, самогубство, шланг через вікно автомобіля, двигун лишився працювати, отруєння вихлопними газами, все через травматичні спогади про війну. Яка це повна і цілковита нісенітниця? Ярка злість палала в очах дядька Джо. Тобі щось нагадує? Шланг через вікно автомобіля? Я впевнений, що так. — І, звичайно, він не був інвалідом. Дядько Джо розпачливо глянув на Єгера. — Але назви кращий для них спосіб, щоб помститися. Єгер розігнав мотоцикл. Потужний двигун вив під горловий саундтрек тріумфу по безлюдному темному нічному шосе. Проте, коли він прямував на південь на М6, то відчував себе далеко не тріумфатором. Справді, візит до дядька Джо змусив його задуматись. Це останнє одкровення старого по-справжньому вражало. Дідусь Тед був знайдений мертвим у своїй машині, наповненій димом, очевидно, задихнувшись на смерть від вихлопних газів. Поліція стверджувала, що причиною смерті, швидше за все, було самогубство. Моторошно. Але на його лівому плечі був вирізьблений характерний символ Рейх Садлер, паралелі зі смертю Енді Сміта проводились легко. Єгар залишався у гостях, як тільки міг довго. Він допоміг Етель зі снігом та розділив з ними вечерю, а потім побачив, що двоюрідний дядько, здавалося, був більш виснажений і стурбований, ніж завжди. Він придумав якесь виправдання і вирушив у дорогу. Єгер пообіцяв Рафу, Фіні та Карсону прийняти рішення протягом 48 годин. Годинник цокав. А ще треба зробити останню зупинку по довгій дорозі назад до Лондона. Він покинув хатинку, сподіваючись, що в їхній ізоляції Джо та Етель принаймні будуть у безпеці але протягом усієї довгої подорожі на південь Єгар відчував, ніби привиди минулого переслідують його крізь темряву. Олювання через нахт und небель ніч і туман. Ну, помилуйся ними! Адам Карсон кинув на стіл кубку аерофотознімків. Чисто підстрижений з квадратними щелепами, Гострий, як бритва, гладкий, талановитий оратор Карсон народився одним із життєвих переможців. Єгар його ніколи особливо не любив, поважав як військового командира. Але чи довіряв? Він ніколи не був упевнений ні в тому, ні в іншому. «Кордильєра де Лос Діос – Гори Богів», – продовжив Карсон. «Територія розміром майже з Уельс». Абсолютно незвідані джунглі, оточені величезними горами 15-16 тисяч футів і оповиті туманом і дощем. Бійкі племена, водоспади, заввишки з собори, печери, які простягаються на милі й милі, а також глибокі яри та небезпечні річкові ущелини, ймовірно, ще тиранозавр Рекс на додачу. Коротше кажучи, справжній загублений світ. Єгер вивчав зображення, гортаючи їх одне за одним. Ну, звичайно, виглядає не так, як площа Сохо. Так. Карсон штовхнув другу кубку аерофотознімків у напрямку Єгера. І якщо у тебе є залишкові сумніви, поглянь на це. Хіба він не красень? Таємнича, темна, чуттєва краса. Це повітряна сирена, що кличе нас за двох тисяч миль джунглів, не кажучи вже про всі роки. Єгер подивився на зображення. Таємниче місце падіння знаходилось серед Смарагдово-зеленого моря, тим помітніше, що ліс у безпосередній близькості від неї був білий, як сніг, мертвий. Безлисті гілки, що сягали до неба, як міріади скелетних пальців. Ніби всі листя були вирвані. Ліс кісток. Пробурмотів єгер, вказуючи на область загибелі навколо таємничого літака. Не знаєш, що це? Ні. Карсон усміхнувся. Мабуть, щось дуже токсичне. Але варіантів чимало. Проте ти візьмеш костюм захисту плюс респіратор, очевидно. Тобі знадобиться належний захист. Ну, це якщо поїдеш. Єгер проігнорував натяк. Він знав, що всі чекають на його відповідь. 48 годин минули. Ось чому вони зібрались тут, у розкішному офісі Wild Dog Media у Сохо. Адам Карсон, кілька керівників телебачення, а також команда Enduro Adventures. Очевидно, будь-хто з телебачення повинен був мати базу в Сохо, блискучому клаптику центру Лондона, де, здавалося, збирались всі великі і багаті засоби масової інформації. Карсон, як правило, шукав золото, наймаючи офіс на самій площі Соху. «Літак виглядає напрочуд цілим», – зазначив єгер. «Майже так, ніби він приземлився там. Чи є хоч якесь уявлення, куди він летів, і звідки, і в якому році?» Карсон ковзнув по третьому набору фотографій. Великі мітки на крилах, сильно пошкоджені, але схоже на кольори ВПС США. Літак явно лежить там десятиліттями. Всі підозрюють з часів Другої світової. Але якщо це так, то він абсолютно унікальний феномен, який на десятиліття випередив свій час. Тобто порівняй з С-130 Геркулес. Карсон глянув на керівників телевізіонщиків. СІ-130 – це сучасний транспортний літак, який використовується більшістю сил НАТО. Наш таємничий апарат має 120 футів з носа до хвоста, на відміну від 40 футів СІ-130. Це робить його втричі довшим. Крім того, 6 двигунів замість 4 і набагато більший розмах крил. То він може нести набагато більше вантажу, перепитав Єга. «Так», – підтвердив Карсон. Єдиний літак союзників часів Другої світової війни – це Боїнг б 29 Суперфортрес, який скинув атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. Але форма цього літака зовсім інша. Набагато більш аеродинамічна і оптічна. До того ж, б 29 вдвічі менший. І це в значній мірі підсумовує загадку. Що це таке? Усмішка Карсона стала ширшою, більш впевненою у собі, майже хуліганською. Ми називаємо його останньою великою таємницею Другої світової війни. І це справді так. Тепер він ніби перетворився на повнокровного комівояжера, який грається перед своєю аудиторією. Отже, все, що нам потрібно, це правильна людина, яка очолить місію. Він глянув на Єгера. Ти готовий? Єгар швидко оглянув обличчя, що зібрались навколо нього. Карсон, дуже впевнений, що в нього є своя людина, Раф незбагненний, як ніколи. Фіні з обличчям забарвленим занепокоєнням. Доля Enduro Adventures висить на волосині. Плюс різноманітні телевізійні керівники. А ще стояв пан Саймон Дженкінсон, архіваріус Йому було трохи за п'ятдесят. Він був, безумовно, найстаршим у зграї. Схожий на медового ведмедя, що впав у сплячку. Бородатий та отвідовій курці, яку майже з'їла міль. Видно, що його мрійлива голова зараз перебувала у хмарах. «А ви, містера Дженкінсон?» – запитав Єгар. «Я так розумію, ви тут головний експерт». «Ви ж з LAAST, Фонду археологічного товариства загублених літаків, а також експерт з усього, що стосується Другої світової війни. Хіба ми не повинні почути ваші думки?» «Хто я?» Архіваріус озирнувся навколо, наче прокинувся від довгого сну. Його вуса занепокоєно сіпнулись. «Я? Розповісти?» «Ну, скоріш за все, ні. Я не вмію вести групові дискусії». Єгер добродушно засміявся, бо цей хлопець одразу йому сподобався через відсутність претензій та лукавства. «Ми якось поспішаємо», – втрутився Карсон, озирнувшись. «Є сенс поговорити з архіваріусом після того, як ми розберемося з ключовим питанням порядку денного, чи не здається?» То що, ти тут за чи ні? Щоразу, коли я приймаю рішення, мені подобається, щоб воно було обҐрунтованим, сказав Єгар. Отже, містере Дженкінсон, ваше найкраще припущення. Що це таке? Ну, еге ж, якби я був такий самовпевнений, архіваріус відкашлявся. Є один літак, який відповідає специфікаціям цього Юнкерс Ю 390. Німецький, очевидно, улюблений проєкт Гітлера. Він мав очолити проєкт «Американський бомбардувальник» – програму з атаки Америки наприкінці війни. А таке траплялось. Нью-Йорк, Вашингтон. Чи бомбили їх коли-небудь? Ну, є повідомлення про такі місії, підтвердив Дженкінсон. Жодна з них не підтверджена, абсолютно. Але досить сказати, що Ю-390 мав технічні характеристики для цього. Літак міг похвалитись можливостями до заправки в польоті, і пілоти керували ним за допомогою передового обладнання нічного бачення Vampire, яке перетворювало ніч на майже денне світло, що означало, що вони могли злітати і приземлятись у повній темряві. Дженкінсон постукав пальцем по одному з аерофотознімків. І ви бачите це? Ю-390 оснащений куполом на вершині фізіолажу для небесних спостережень. Екіпаж літака міг переміщатись на величезній відстані за допомогою зірок, не вдаючись до радіолокації або самого радіо. Коротше кажучи, ідеальний військовий літак для здійснення таємних невідстежуваних польотів навколо світу. І якщо б вони захотіли скинути нервово-паралітичний газ на Нью-Йорк, це було б цілком можливо. Дженкінсон нервово окинув поглядом кімнату. А, вибачте, я уявив, як цей зарин скидають на Нью-Йорк, і трохи задумався. Мені продовжувати? Пролунала низка ствердних кивків. Як не дивно, Саймону Дженкінсону здавалось, що його аудиторія абсолютно захоплена. Було побудовано менше десятка Ю-390, продовжив він. На щастя, нацисти програли війну до того, як програма могла стати страшною реальністю. Але дивно те, що жоден з Ю-390 так і не був відстежений. Після закінчення війни вони ну, зникли. «Якщо це Ю-390, то це буде перший, ну, як ми бачимо». «Тобто ви кажете, що це німецький військовий літак в самому серці Амазонки?» Перепитав Єгер. «З намальованим американським маркуванням?» «Ні», – Архіваріус самопринизливо посміхнувся. «Насправді, мушу зізнатись, що це те, що турбувало мене, коли я поліз у документи». Я ніде не можу знайти записів про те, щоб такий літак коли-небудь літав у Південну Америку. Що стосується того, що там маркування ВПС США, ну, це взагалі розум приголомшує. А якщо б був такий запис, ви б його знайшли?» Архіваріус кивнув. «Наскільки я можу судити, це рейс, якого ніколи не було. Примарний політ!» Єгер усміхнувся. «Знаєте, містера Дженкінсене, ви змарніли в архівах. Ви повинні вигадувати ідеї для телевізійних програм». «Літак, якого ніколи не було», – повторив Карсон. «Примарний політ». «Чисто і геніально. Вілл, хіба це не додає апетиту до місії?» «Додає», – підтвердив Єгер. «Що ж, у мене є останнє запитання і одне застереження, після якого я, мабуть, продовжу». Карсон заклично розвів руками. «Уперед!» Єгер дозволив цьому питанню впасти, як бомба, в кімнату. «Енді Сміт, є будь-які новини про те, чому його вбили?» Обличчя Карсона лишилось незбагненною маскою. Лише ледь помітне посмикування м'яза на щоці показувало – як це запитання його збентежило? Ну, це смерть від нещасного випадку або самогубство, якщо говорити про поліцію. Отже, хоча це безумовно кидає підозри на всю експедицію, це те, від чого ми оговтались, і можемо рухатись вперед. Продовжуй. У відповідь Єгар посунув папку по столу. Вона містила кілька глянцевих брошур, на кожній з яких спереду був зображений дирижабель. У стилі космічної епохи. Сьогодні вранці я зайшов до ангару Гардінг Дон Філд у Бетфорді, штаб-квартири Hybrid Air Vehicles. Гадаю, ви знаєте Стіва Макбрайда та його людей? Макбрайда? Так, знаю, підтвердив Карсон. Хороший, надійний чолов'яга, але що ти там робив? Макбрайд запевнив мене, що вони зможуть втримати важкий повітряний посадковий модуль, їхній найбільший над цією ділянкою Амазонки. Єгер звернувся до керівників, двоє з яких були британцями, а один – грошовим американцем. Простіше кажучи, Ейрлендер-50 – це сучасний дирижабль. Наповнений гелієм на відміну від водню, він абсолютно інертний. Іншими словами, він не Гінденбург і не вибухне. Чотириста футів завдовжки і двісті завширшки. Вів далі Єгер. «Ейрлендер призначений для двох речей. По-перше, для постійного спостереження за широкою територією. За всім, що відбувається внизу. По-друге, для підняття великих вантажів». Він зробив паузу. «Ейрлендер має корисне навантаження вагою 60 тисяч кілограмів. Макбрайт вважає, що військовий літак таких розмірів буде важити приблизно вдвічі менше». Тобто близько 30 тисяч кілограмів, можливо. П'ятдесят, якщо він завантажений. Якщо ми розгорнемо один Ейрлендер, він зможе спостерігати за нами, і ми піднімемо цей літак за один раз. Американець схвильовано ляснув по столу. Пане Єгер, Віл, якщо ви говорите про те, що, на мою думку, ви говорите, це просто приголомшлива пропозиція. Супер! Якщо ви, хлопці, зможете знайти, відшукати цю річ, обезпечити її і вивести все зараз, чорт забрай, ми подвоїмо наш внесок до бюджету. І поправте мене, якщо я помиляюсь, Карсоне, але ж ми розщедримось на левову частку, чи не так? Так, Джиме, підтвердив Карсон. Чому б їм не скористатись? Якщо Макбрайт каже, що він може зробити так, а ви покриєте додаткові статті бюджету. «Давайте не будемо просто блукати і шукати літак. Давайте принесемо його додому». «Одне запитання», – втрутився один із британських керівників. «А якщо ви кажете, цей айрлендер може зависнути над джунглями і підняти літак, чому він не може десантувати вас, хлопці, прямо туди? Я маю на увазі, що зараз». План полягає в тому, щоб ви стрибнули з парашутом у джунглі та за кілька днів дійшли туди суходолом. Хіба Ірлендер не врятує вас усіх від неприємностей? Гарне запитання, відповів Карсон. Три причини, чому ні. Перша. Не можна кидати команду безпосередньо на місце невідомої токсичної загрози. Це близько до суїциду. Треба глянути з безпечного місця, щоб виявити та оцінити загрозу. Друга, ви подивіться на місцевість. Це маса мертвих, зламаних, зазубрених гілок. Якщо кинемо команду зверху, то проткнемо списами верхівок дерев половину. Ну і по-третє. Карсон кивнув на американця. Джим хоче відзняти десант на камеру, щоб додати екшену. Це означає, що потрібно спуститись на чисту, відкриту, безпечну ділянку землі. Ось чому команда повинна йти за планом та використати єдину зону висадки, яку ми змогли знайти.